Capitolul 5. Am văzut apoi în mâna dreaptă celui ce ședea pe tron o carte scrisă înăuntru și pe dos, pecetruită cu șapte peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas mare: Cine este vrednic să deschidă cartea și să desfacă pecețile ei. Dar nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ nu putea să deschidă cartea, nici să se uitenea. Și am plâns mult, fiindcă nimeni n-a fost găsit. Vrei să deschidă cartea, nici să se uite în ea. Și unul dintre bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată a biruit leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David ca să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei. Și am văzut la mijloc între tron și cele patru ființe, și în mijlocul bătrânilor stândul -mi el ca înjunghiat și care avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale Lui Dumnezeu trimise în tot pământul, și a venit și a luat cartea din dreapta celui ce ședea pe tron, și când a luat cartea, cele patru ființe și cei 24 și patru de bătrâni au căzut înaintea mielului, având fiecare alăută și cupe de aur, pline cu tămâie care sunt rugăciunile sfinților, și cântau o cântare nouă zicând, Vrednic ești să iei cartea și să deschizi pecețile ei, fiindcă ai fost înjunghiat și ai răscumpărat lui Dumnezeu cu sângele tău oameni din toate seminția și limba și poporul și neamul, și ai făcut Dumnezeului nostru împărăție și preot și vor împărății pe pământ, și am văzut și am auzit glas de îngeri mulți de jur împrejurul tronului și al ființelor și al bătrânilor, și era numărul lor zeci de, mii și de zeci de mii și mii de mii, zicând cu glas mare, vrednic este mielul cel înjunghiat ca să ia puterea și bogăția și înțelepciunea și tăria și cinstea și slava și binecuvântarea, și toată făptura care este în cer și pe pământ și sub pământ și mare, și toate câte sunt în acestea, le-am auzit zicând, celui ce șade pe tron și mielului fie binecuvântarea și cinstea, și slava și puterea în vecii vecilor. Și cele patru ființe ziceau Amin, iar bătrânii căzură și se închinară.